ותומניו שם בנקיקה הסלה. ואלך ואתמנהו בפרט, כאשר ציווה אדוני אותי. ויהי מקץ ימים רבים, ויומר אדוני אלי. קום, לך פרתה, וקח משם את האזור אשר ציוויתיך לתומנו שם. ואלך פרטה, ואכפור, ואקח את האזור מן המקום אשר תמנתיב שמה. והנה נשחט האזור.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 ולא ארחם מהשחיטם. שמעו והאזינו, אל תגבהו, כי אדוני דיבר. תנו לאדוני אלוהיכם כבוד, בטרם יחשיך, ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף, וקיוויתם לאור, ושמה לצלמוות, ושית לערפל. ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכה נפשי, מפני גבה, ודמוה תדמה,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 מה תאמרי כי יפקוד עלייך, ואת לימדת אותם עלייך אלופים לראש? הלו חבלים יאחזוך כמו אשת לידה? וכי תאמרי בלבביך מדוע כראוני אלה? ברוב עוונך נגלו שולייך, נחמסו עקביך. היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו? גם אתם תוכלו להיטיב לימודי הרע. ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר. זה גורלך, מנת מדייך מאיתי, נאום אדוני, אשר שכחת אותי, ותבדחי בשקר. וגם אני, חשפתי שולייך על פנייך, ונראה קלונך, נאופייך ומצהלותייך, זימת זנותך. על גבעות בשדה ראיתי שיקוצייך. אוי לך, ירושלים, לא תטהרי. אחרי מתי עוד?